Salamu alejka, ja, ja Rasulallah I blagodatima, salamat i salam, njegovome miljeniku i poslaniku Mohamedu, časnoj klementoj, koroci, vrlima sahabima, gospodaru naš, ispraćamo dan i dočekujemo noć, molimo te svako dobro koje u ovoj noći i kod tebe zaštitu tražimo od svakoga zla koje se može desiti u ovoj noći. Gospodaru, naš ništa nije lahko, sem onoga što ti neolakšaš. Zato molimo, gospodaru, olakšaj nam samo ono što će za nas biti dobro na oba svijeta. Amin. amin. Draga vratu i sestre, mi se i dalje družimo sa hadisima. Resulullaha s.a.v. koje nam je zabilježio imam Buharija u svome sahibu. Vi znate da nakon Kur'an i kerima, dvije hadijske zbirke spadaju u najvjero dostojnije što je prenašeno od Božije poslanika Mohameda salallahu alaihi wa sallam. I kada gledate sve ono što je ulema se pobrinula da do nas dođe od njegovih riječi, od njegovih postupaka, od njegovih dijela, od njegovih moralnih osobina, od njegovih fizičkih karakteristika, zaista ne postoji na licu zemlje osoba koja je živjela u povijesti, Jo o se toliko zna koliko se znao o Resulu Allahu s.a. O nama malo ljudi saznaju i odmah imaju prostora da nas kritikuju. Zašto je? Smo mi svi siva zona. A o Resulu znaju najviše i opet ga ne mogu kritikovali. Čak i oni koji su mu neprijatelji nikada ga nisu kritikovali da je osoba koja će obećati pa prevariti. Da je osoba koja će nešto dati pa onda uskratiti. Bio je zaista insan nad svim ljudima, onako kako je Dragulj kamin samo po svom osnovnoj podijeli, ali nadilazi se ono što jeste kamin. Zbog toga, prije nego što uđem u današnji hadis, hoću samama da podijelim jednu lijepu misao kog Allah od vas počasti da u budućnosti odje do mezara Resulullah s.a.v. U njegovu džamiju pa ga gospodar počasti da tamo obavi namazi, da se poslani sa resulallahom hoću jedan mali detalj da podijelim sa vama koji je upravo vezan za ovu suru koju je na sultan proučio suru vadduha u njoj ima jedan ajet kaže walla saw fayutiika rabbuka fatarda o muhammede allah ti obećao dat će ti toliko da ćeš ti biti zadovoljan jedan od alima je došao pred mezar resulallaha sallallahu alaihi ve I tada je rekao: "Alam yarhamka Rahmanu fi surati Duha?" Zajstati sa Allah smilovao O Muhammede. Milosću koja nadilazi milosrđem na drugim poslanicima. Zajstati Allah mu je rekao da će mu toliku dačon zadovolnobit. Kaže zar senija Allah smilovao u suri Duha? Fahashat an tarda wa fina mu'azzab. Nemu Allah poslanice ti biti zadovoljna. Dokle god ima iko da je govorio La ilahe illallah Muhammedu Rasulah Da nije ušao u dženet Jer ima pravo naše famn Ima pravo na zagovorništvo Kaže Boži poslaniće Molim te Allah ti je dao Da će ti dati pa ćeš biti zadovoljan Pa te molim nemoj dozvol Da mi koji smo evo U sve naše mahane, u sve naše prljavštine U sve naše crne tačke Nemoj Allaho poslaniće biti zadovoljan Dokle goto među nama ima jedan da nije ušao u džene. Prije nego što proučimo <coughs> Fatihu ili se sjetimo od ovom imama Buharije, ja vas prvo zamolio malo naprijed, nezgodne kad sjede i malo, ako nije problem sestra nek se malo zbiju, nek niko ne stoji. Nemojte. Malo ćemo se zbiti, kaže kada si sa prijateljima, da se na vrhu igle, široko ti A sa dušmanima i u pustini ti je velaje. Moli samo Boga da ga, ga nestretneš. Ja. Prije nego što provučimo Fatih i sjetimo se do ovom imama Buhari, jedna napomena iz hadisa Resulullah s.a.v. i vi ste večeras došli s tvojom bijelom tačkom. Kaže Resulullah s.a.v. svaki put kada uradiš dobro dijelo, na tvome srcu Allah dadne svijetlu tačku. I svaki put kada učiniš loše dijelo, Allah na tvome srcu dadne da se jedna crna tačka pojavi i kaže Resulullah s.a.w. na kraju bude ili srce koje je bijelo na kojem nema crnila ili bude crno na kojem nema bijela pobjedi ono što dominira ako dominira bijelo dominira nur, dominira svjetlost dominira dobro, Allah dan je da se potare ono što je loše isto tako ako dominira ono što je, što je loše, ono potare ono što je dobro iz toga vas molim hvala gospodaru, držite držite se onih dobara onih vrata dobra koje ste u životu uzijeli. Držite se čvrsto toga. Nemojte naj Najopasnija šeitanova spletka prema nama jeste da ono dobro koje smo krenuli da uradimo kaj ne može štiti. Bolan, ja sam rekao Allah je najveći. I da meni bude problem bilo što uradi. Ja vjerujem u gospodara koji je svemoćan. A da ne mogu to uradi, ako sam nanijetio da dadnim sadak, učin dadni sadak, ako sam nanijetio da večera sklanjam noćni namaz, Slanjaj, nemoj to odgađati. Nedavno sam upoznao jednog insana, s tim me je bilo stojati spred njega. Njegov učenik mi kaže, iz Indije je Ali, blizu 90 godina, u kolicima je. Njegov učenik kaže, a Afize kaže, 60 godina nije nočnog namaza ostavi. Ja sam mu kaže, treći učenik koji je sa njim, zadnje je 20 godina, i on sa njim kaže, 60 godina nije ostavio nočnog namaza. I zajedno smo bili I u takvom halu policima ne može više i treba zahmet mu je i abdestuzir. Uprkos tome i umor i put sve. Stao kaže šta radi teheđu. Dopred, spava do pred sabah, ustane i klanja noćni namet. Ja bi vas zamolio da se sjetimo Fatihom ili dobom imama Buharići u hadijsku zbirku. Čitamo i daj mila i daj mila Došli smo do 31. poglavlja u knjezi Sahiha, imama Buharije, babu te odžuhinahval kibleti hajtukan. Poglavlja okretanje prema kibli gdje je bio insam. Ja vas molim da uzmijete to stavno razmišljanje. Kada prijatelja uzimaš ili kada brak svoju temeljiš, tada je bitno rimaš imaš kibl. Kada posao prihvataš ili posao odbijaš, bitno je da imaš kibru. Ono što se geografski zove Kaaba i Kibla za nas, jel, onaj pravac u kojem se mi okrećemo. Mladići i djevojke mi stalno izabiremo u životu gdje ćemo se ukrinjati. I ono što je karakteristika vjernika i vjernice jeste da se stalno okreće ono i strani gdje Allahovo zadovoljstvo. U geografskom smislu u namazu do učimo, dok Zadovoljstvo gospodara je da se okrenemo prema meki, beki ili umur kura, tako se sve zove častna meka. Međutim, u našim postupcima mi se jednako tako okrećemo meki, odnosno okrećemo sa onome sa čime je gospodar zadovoljan. I zapamti, Allah nikada neće dozvoliti da ti budeš njemu onako kako On hoće da budeš, a da On tebi ne bude onako kako ti njemu hoćeš da On tebi budi. Ako on hoće da ti budeš poslušan i ti odabereš da budeš poslušan nemoguće je da on koji je to tebe tražio ne bude tebi i nedadne tebi ono što ti hoćeš. U otale Ebu Hurere Hazreti Ebu Hurere je kazao evo ovo odmah vezano za mezince. Ebu Hurere, babo, mačkice imao je sasobom jednu malu mačku je, koja mu je bila kućni ljubimac. Jednog su našeg havza pital kaže, možda se drža cuku u kći. On je rekao, kaže, a držiš ga kao, kaže, ljubimca. Pa kaže, samo time, kaže, ljubimacu, nije ljubi cuku. <laughs> znači, ne može držati cuku. On mi je malo, da kažemo, malo komično kazao ono što jeste istina, ali treba ljudima prići onako kako će nas razumiti. وَقَالَنْ نَبِيُّ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ إِسْت Rekao je vjerovijesnik sallallahu alihi wa sallam, okreni se prema kibli i donesite kvir. Reci Allahu ekber. I vjerujte da je jedno od dženeckih blaga. La ilaha illallah, Allahu ekber, subhanallah, to su sve dženecka blaga. I vjerujte, evo, u životu ćete prolazit kroz različite situacije. Ako te zadesi i nedača. Ako te Allah počasti da sa tvoga jezika poteknu riječ poput Allahu ekber. La ilahe illallah. Subhanallah. Tobe, Arabi. Allahu, dragi, sačuva. Ako te Allah počasti da preko tvojeg jezika potepnu takve riječi, tako mi, gospodara ničim se više nećeš radovat nego što si takav bio u tom trenutku. I kada Resulullah kaže okrijeni se prema Kibli, donesi tekvi. Kao da nam kaže Boži poslani, kada god hoćeš da namaz obaviš, okrijeni se tijelom svojim prema Kibli. A vi znate kada čovjek putuje Može klanjati na filu, okreću se kod se okreće prevozno sredstvo. Ako se avion okreće u drugom, nije problem, klanjaš na filu koliko hoće. Ali je glavna stvar, donesi tekvi, prouči tekvi. Ja bih volio da da mi malo razmislimo, kada kažeš ono Allahu ekver. Jedan u Sudanu je, Allah da mu svako dobro priča mi je, kaže, pa došao na hađi, pored jednog, klanja, znaš, Allahu ekver. Pa, pa, Allah, pa jedno sedam, osam puta ne može tekvi, ne može da uđe. Uđe u namaz. Pita ga ovaj kaže, šta ti je problem? Što ne može na no, Allah-u ekberi. Što mi je ulazi? Allah-u Pa kaže, znaš, vama nije problem, vi ste bijeli. Kaže, vi jednom Allahu u Ekberi, odmah vam Allah da ad ne vidite i čavu, vidite se. Kaj, treba malo više da se da se koncentriši. I subhanallah, i kad vidite, tako mi je Allah-u muslimanski narod. Kad vidite to šarenu, On gleda sebe, zašto? Zato što dominirajuća civilizacija je, nažalost, rasistička, jo? Ja? Nedavno sam bio u jednoj evropskoj zemlji, pitaju mene, kako ćete, kaže vi bošnjaci i bošnjaknje, predstavite Evropi i islam? A predamnom 150, 200 imama, Bangladeš, Pakistan, Somalija. Tam kontam, jarak, mi svaki 50 godina moramo na kraj izaći sa dušmanjim. Preživjeti genocid od brance, mislim, imamo... Imamo puno problema naših. Sad što da im ja kažem? obično kad ne znate što da odgovorite, vi postavite, jele, pitanje. I ja nima da postavim pitanje. Što vi očekujete od nas bošnjaka da mi ponudimo odgovore da se u Evropi o islamu čuje onako kako islam jest? Da se o poslaniku čuje onako kako on jest? Salala. Čovjek mi nije uopće odgovori. Samo mi je ovako pokazao na boju svojeg, svojeg kože. Ko veli, ja sam tamno put. Oni su prema meni rasiti. On islame doživljavaju kao nešto što nose ljudi njima. Dobro. 399. hadis. Hadasan Abdullah ibn Rajah, qala hadasan Israil an Abi Ishaq an al-Baraa ibn Abdullah ibn Rajah od Israila od Abu Ishaqa od Baraa ibn Aziba Ima li neko da zna šta znači Israil? riječ Israil na hebrejskom jeziku. Nedavno sa jednim učenim čovjekom sjedim, kaže, za to zaista znači Isra-il? Ono što bi trebalo biti sinonim dobra, nažalost, je danas sinonim zla i širenja zla. Isra-il šta znači? Il znači šta? Il znači Bog na hebrejskom jeziku, odnosno na starosemijskom jeziku. A šta znači Isra? Znači roba. U biti Jakuba alejhi salam, čije nadimak Kisrail je bio Abdullah. <laughs> Allahov rob. I zaista će čovjek biti čovjek kada Allahu bude rob. Kada njemu ne bude rob, onda će biti srce ispunjeno ohološću, ispunjeno zlim stvarima i svim. Kaže: "Kove kana Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem salla nahva Beit al-Maqdis 16 au 17 shahra." Kaže Bera ibn Aziv, ovaj Azhab, Resulullah s.a.v. je klanjao prema Beytul Matrisu, prema kuci šarifu, 16 ili 17 mjeseci. Wa kane Resulullah s.a.v. juhibbu en juvadjaha ila Kaaba. A volio je Boži i poslanik, ne ga Allah okrenuo prema Kaabi, ne bili mu dao da mu Kaaba bude kibla. Fa Allah, pa je uzvišen i Allah objadio, pad nera teqallube fi fis sama. Zaista Allah vidi kako ti pogled prema nebesima pružaš, odnosno gledaš u pravcu šta? Mekih. Fa te vajhah nahval ka'be. pa se Resulullah nakon ovog ajeta, fa valli vajhike šatral masjidil haram, okren se o Muhammede prema časnome hramu, prema prvioj kuć koja je sagrađena na novom dunjalu, prvi vaitu sagradili su je najprije ljudi. Pa zatim Adama alejhiselam, pa ju je obnovio na kraju Ibrahim alejhiselam sa svojim sinom Ismailom. Kaže: "Wa su sufa'u minan nas, basu pa oni malo umni među ljudima govorili, wa humu al-yehud, evreito vremena su govorili, ma wallahu ma an kiblatihim allati kanu 'alayha, shtayhi ukrinulla udoni kiblaj na koju su bili. Isto tako ti se promieniš. Počneš u džamiju da dolaziš, kaže šta sam promijenio? Pa znamo ga kakav je. Ti počneš bolje se prema roditeljima ponašati. Joj, kakav si uopšte modern čovje. Danas je moderno roditelje zalatari. Reči im ružne riječi. Isto je tako, kaže, šta ih je odbratilo od kible na kojoj su bili? Kaže, uzvišeni gospodari, zapamtite ovo. Kullillah il mešriku al magrib. Reci, Allahovi su istoki zapad. I ovdje hoću jednu stvar da znate, koliko god da ovom ponavljaš, Allahovi su istok i zapad, dokle le god ne razumiješ da si između istoka i zapada ti, da s ti Allahom imaš problem. Zašto? Sve ti odna teško. Učiš ajet Allahov su istok i zapad, a u isto vrijeme sebe izuzimaš je ako ti živiš ili na istoku ili na zapad. Jehdi me i je jašao ila suratim ustatim. Ovo je odgovor ono ko ti bude pito što se promijenio, što više ne ideš na ona loša mjesta gdje si išao. Reci Allah u pući onoga koga hoće. Napravi tu. Jedna majka se žalila, kaže ne može mi sin, danas mi se jedna mat isto žalila. Kaže, srednja škola ga je toliko udalila, ne mogu namaz da obar. Ali kaže, alhamdulillah ja učim do svaki dan za nje. I kaže se da je jedna mat isto tako došla ali mu je pitala, kaže, sin mi se udalio od vjeri. Kaže, učiš tu dovu za njega. Kaže, uči im, kaže, hajde sada nasjeći, prouči dovu gospodaru, onako kako se mu dao da ovako lepo izgleda fizički, dati mu da lijepo izgleda i iznutra. Kaže, nisam dva, tri dana učila tu dovu, sin sam uzo, vidim ga, poče opet klanjati. A možda hiljadu riječi ne bi ga provjeno. Reci, Allah upučuje, jel? Koga hoće na pravi put. Fe salama nebiji, salallahu alihi vasallam, ređu ljudi. Pa je jedan od ljudi, nakon što je došlo do promjene kible, klanjao sa Božijim poslanikom, sallallahu alivu sallam. I ovo hoću da, da uzmijete kao princi. I kada govoriš o dobru i kada govoriš o zlu, bitna je pojava, manje je bitno ime. Ako ljudi mogu prepoznati o kom je se radi, to je problem onoga ko je učinio dobro ili učinio zlo. Nemojte, izbjegavajte. Čak je Rasulullah s.a.w. stalno izbjegavao da imenuje ljuda, pogotovo ako je nešto u pitanju slo. Ako u pitanju, dobro da pohvali. Pa spomeni na primjer, Abdullah ibn Omer. Kaže, divan je čovjek Abdullah ibn Omer još kad bi kaže po noći klanjao? Kad je do njega došlo to, kaže, više nikada noćni namaz nisam ostaje. Ali ga je spomenuo Rasulullah po imenu. Ova je čovjek klanjao sa poslanikom. Thummaharajjabade masallah. Pa nakon što je obavio namaz sa Resulullahom sallallahu aleyhi ve sellem izašao je fe ala min pa je prošao pored skupine ensarija. I ovo hoću da, subhanallah, muslimani se dijele na tri skupine. Muhađire, oni koji su ostali bez imetka, ostali bez kuća. Ensarije, oni koji su u da njih prime i da njih pomogu. I treći, oni koji dolaze iza njih. Koji kažu gospodaru, prosti muhađirima i ensarijom. فقال في صلاة العصر أعنسوا أنسار يسوكلني إكيديو نماز نحو بيت المقرس وترنوتك كدعي يزالتك وفيديوه تسوكلين لي برما كدس شريف برما يرسالي فقال هو يشهد تدعي ركاو ياس سيدوتي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة i da se Resulullah s.a.v. okrenuo prema Ka'bi. فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّىٰ تَوَجَّهُ نَحْوَ الْكَابَةِ U tom trenutku, oni koji su klanjali k Indiju namaz i okrenuli se bili prema Beytul Makdisu. Na osnovu riječi jednog muslimana u namazu, kako su bili okrenuti prema Beytul Makdisu, okrenuli su se prema, prema Ka'bi. Ka ova hadis pogotovo nakon izbora treba vam kazam zamiste koje je povjerenje vladalo među njima da oni u svom namazu na osnovu riječi jednog počestitog imama promijene slučaj prema što maktiso delo da nesti hiljadu ljudi može nešto govor ovo je resulullah najavio kaže doći će vrijeme kada će se lažnac smatrat istino ljubivi istino ljubivi smatrati lažca Prvo što bih volio, evo, iz ovog hadisa da zajedno zapamtim, čuvajte povjereni. Plemeniti ashabi su imali povjerenje jedni u drugi. Kaže se jedne prilike, jedan od azhaba je preselio kao šehid. Rekao je Resulullah s.a.v. vaš brat je za sebe ostavio hanumu i djecu. Kaže, ko će o njima voditi računa? Kaže azhab koji je tu bio prisutan. Kaže, tako mi je Allaha jedan za drugim su se javljali. Znam da je svaki siromašniji od onoga što je prijethodno se javi. Ali uzima na sebi obavezu da on vodi brigu o porodici jednog insana koji je na Božijem putu dao svoj život. Bez toga ne Ona substanca substanca koja daje, ako krv daje život tvome tijelu, bez krvi koja kola po našem telu nema životna takva, ona substanca koja daje snagu i vitalnost društvu jeste povjereni. Druga stvar promjena kibli, Oni koji odavaz od vas ovog grada klanjaču u ovoj džamiji, a ja mislim pro, program je islamske ezencije kad se da se jearet i u kibletin ova džamija gdje Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem klanja dio namaza prema Kucu, a dio prema prema Kabi. I subhanallah vrlo bitna stvar. Oni su prigovorili Božijem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem što se okrenuo od od Betu Mekdisa prema i kazali su sada im je što su dobra učinili poništena. I Allah džele šalun objavio bi koji će svakoga od vas obradovati, pogotovo one ljude koji su životom imali ostelaciju. Lutalimo. Pa su i dok su lutalčili neko dobro. Wa ma kana Allah li yadi'a imanakum. Allah nikada neće da da vaše vjerovanje, odnosno da vaša dobra djela propadne. Pazite, planjali su ljudi prema Betul Maknisu. Šta je sad sa njihovim namazom? Je li taj namaz u redu ili nije? Je li primjen ili nije? Sad zamislite nekući ubaci ubaciti sumu. Allah u ovim ajetima u promjeni Kible kaže Allah neće poništiti vaša djela. Čak imate, pregovorili su, kad su u jednoj od bitki, preselni ashabi, kaže, kako su oni, kaže, šehidi, još nije bio zabranen alkohol tada. Kaže, u njihovim utrovama ima vina još, jer su oni preselili dok nije zabran alkohol bila. Tada isto gospodar objavio, Allah neće poništiti njihovo vjerovanje. Čak je jedan ashab došao res, kod Resulullah, bio vrlo česti čovjek. I kaže, Boži poslaniče, meni je sada 50, 55 godina, ja sam primio islam prije 2-3 godine, a tako mi dragoga Boga, Sve ono što sam činio, ja sam puno dobra činio dok nisam bio muslima. I pomagao ljudima, i podržavao ljude, i znao u vremenu kada je vrlo teško, tada se moralo sa sabljom izaći kazati pred deset ljudi, ne možete ga ubiti. Jer zašto? on su krenuli da ga ubiju, da mu uzmu ono što je sa njim. Hajde izaći pa reci nećiš ga ubiti. Izloži sebe je to u brizi. Kaže Božji poslanič, ja sam puno dobra učinio dok, dok nisam bio muslima. Dok nisam primio islam. Kaže mu Resulullah sallallahu al kaže primio si islam i svet se pika kako mi to kolokvijalno kažem svet je upisano što si učinio dobro onda sam razmišljao subhanallah zašto je to ovo pa evo pogledajte sebi da vas je Allah počastio da budete poput ovoga čovjeka koji je bio u društvo poslanika pa primio islam pa zna da ima učinjeni dobrih dijela priželjkivao bi da svako dobro učini rad gospodarno Ako ga je ranije učinio zato što hoće da bude čestiti, da kaže sada bi želio učiniti, želio bi nekoga u zaštitu uzeti, želio bi podijeliti, želio bi podržati, želio bi pomoći, zašto? Da moj gospodar sa mnom bude zadovolj. Također, dakle, prva spara pitanja povjerenja, ja vas molim jačajte povjerenje. Bez povjerenja nema ničega, vjerujte. Zato je nadimak Bože i poslanika, salallahu alayhi wa sallam el emin povjerniji. Zapamtite nema braka bez povjerenja. Brak će se garant raspast. I kada govori o predbračnim intimnim vezama, nikada vam neće reći da ona osoba koja sebi izloži toj grupi nikada ne može imati povjerenje u drugu osobu. Ni ti može dati povjerenje, niti može imati povjerenje. Nedavno sam sa prijateljem jednim u Americi je imam, kaže bio sam u Engleskoj, u Engleskoj i kažu procjenili su da je 75% Porodica čini samohrane majke. Kaže kakvi u Americi je preko 80%. Nemaš više, nemaš više porodice. Jer porodica počiva na povjerenju. Bez povjerenja tebi u tvog bračnog druga i tvog bračnog druga u tebi. Druga stvar, Allah zaista neće poništiti zato sam na akšaj namaz učio kuranski ajet: "Fama ya'mal mithqala darratin" Onaj ko učini koliko trun dobra vidjet će ga. Ako učini, kaže koliko trun zla vidjet Kaže ulema Lema, zašto je gospodar prvo spomenuo dobro pa onda zlo? Da ti kaže što od tebe očekuje. Da ti kaže što od tebe očekuje. I nedavno sam predaju jednu, pročitao, kaže Melek koji Allah zadužio da nas prati. Kaže, desni ti odmah zapiše dobro djelo, odmah. A kaže, lijevi, kad učiniš loše djelo, kaže mu desni, degabalan pričekaj, ne bil se pokaju. Pa kaže, kada prođe neko vrijeme, kaže, ovaj desni, lijevo, pričekaj još, ne bil se vratio, ne bil se pokaju. Na kraju jedan i drugi kažu, teško li njemu što se Allahom nije vratio. Pogledaj Allahove milosti. Zašto? Jer kad učiniš neki grijeh, pogotovo ove manje grijehe koje čovjek učini, kako mi to kažemo u hodu, odmah kažiš estak firula, manje grijehe, odmah estak firula. Gotovo da se nije, nije ti ni ušlo u knjigu, diglo se iz knjige. Druga, druga stvar, dakle, je da gospodar neće nijedno naše dijelo poništiti. Posljednja stvar koju hoću sa vama da podijelim i ona je također bitna. Najbolji pokazatelj autoriteta Božijeg poslanika sallam, je u tome što je bio u stanju da nakon 16 ili 17 mjeseci klananja prema jedno, jednoj kibli, kaže ashabima evo, kuranski ajit je objavljeno, krenite se prema drugoj. Danas imate ljude koji tvrde da su autoriteli. Imate muzičke zvijezde koji kažu, ruke gore, 30.000 ljudi digne ruke. Možeš za njega reći da autoritet. Možeš reći da zna da komanduje. Ali autoritet zapamtite. Onaj koji je u stanju da ljude vodi prema dobru. Ako ljude ne vodiš prema dobru, onda nisi autoritet. Ti si lider. Lider si u zlu. Faraon je bio lider, vodio čitav narod. Faraon, Musa, Istiru, njegov narod Ne Nemoš reći da nije Faraon bio lider, ali je bio lider u zlu, ne lideru u dobru da je rekao ne, diži ruke, izdvoji Marku na hrani gladnog. Ono, ruke dole. <laughs> Zbog toga, autoritet Resul Allah, sallallahu alaihi sallam, koji je bio? Gradite, prvo, gradite povjerenje. Drugo, svako dobro delo koje učniš, znaj, budi siguran, ko što gledaš u mene i ko što gledam u tebi. Allah neće da da ono propadne. I treće, gradi sebi. Allah hoće da se ti sagradiš. Kako kaže za Ibrahima alayhis salaam, inna Ibraahime kaana ummetan. Ibrahim je bio ummet. Da što znači ummet? Ne narod, nego svih naroda Ibrahim. I ti to možeš biti. Odrati nas. Ne moj dozvol šejtan da ti kaže tosi ti. Ti se ne možeš promijeniti na bod. Ostani gdje si. Kada to budemo razumjeli, onda ćemo sa Bogom da mož su suprotstaviti onim problema i dati odgovor na one probleme sa kojim se suočalo. Zamolio bih vas, evo, hvala Allah u ovim mjesecima koji su ispred nas. Uvijek, zanimljivo je što ću vam sad reći, pripremajte se za Ramazan. Jer šta je problem? Problem je što mi dođem upred Ramazan pa onda mene i tebe duša uša što nas je možda malo nateravija, mi voljel da je više. Što nam u Je malo, a mi volim da je više. Nema nakon kurban bajrama, dva i po mjeseca su izmežjali Ramazana i kurban bajrama. Nema još devet mjeseci do Ramazana. Molim vas, sada počnite radit sa ljudima. Ljudi su ženi i ženi da čuju od vas. Vjerujte, fali obrazac, fali i paradigma nekog, ono što sam vam rekao, onog bijelog srca koje nije obterečeno interesom, koje želi dobro svakome, koje želi da vidi da vidiš bolan svog prijatelja, da vidiš svoju prijateljcu, oženio se, udala se, formirao porodicu, živi, ispunjen, sreta. Kad to hoćeš, nema te vojske na Dunjavku koja te može pobjedi. Bez obzira koliko se to pokušavalo zamagli, koliko se to pokušavalo radikalizira. To se ne može, to je dobro. Kaj je gospodat, walbaqiyyatu saliha, on je vječna stvar, to je vječna stvar. Ja voni gospodara da nas počasti da budem otakvi amin. Ja uudu billahi na shaytanu rajim. Bismillahirrahmanirrahim.